Sura rahman imeteremka Madina. Sura hii imeingia kuzihisabu fadhila za nema za Mwenyezi Mungu kwa kuanzia baada ya kumtaja ar-Rahman, mwingi wa rehema, kwa kutaja nema yake tukufu kabisa, nayo ni kufunza kurani tukufu. Tena aya zikaendelea kuzieleza hizo nema kwa namna ya kuweka wazi utukufu wa Mwenye kuziumba, aliyetukuka shani yake. Na inadhihirisha uweza wake na ufalme wake juu ya wanadamu na majini katika mbingu na ardhi. Na inaeleza adhabu za wakosefu na wanaokadhibisha katika Jahannam na ikafafanua nema za wachamgu Peponi. Na sura ikahitimisha kwa kumtakasa Mwenyezi Mungu mtukufu na kumsifu. Na sura imeikariri aye semayo, "Basi ipi katika nema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha?" mara na moja katika mpango wa kukariri kuna kupendeza kama inavyoafikiana na haja kila moja katika hizo aya inawagonga hao wakanushaji kwa kuzikadhibisha kwao neema za Mwenyezi Mungu katika aya iliyo kabla yake bismillahirrahmanirrahim wa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu الرحمن rahman Mingi wa rehma, Allama al-Qur'an. Amefundisha Qur'an. Khalaqal insaana. Amemuumba mwanadamu. Allamahu al-bayan. qamaru bichusban. Jua na mwezi huenda kwa hisabu. Wan najmu washajaru yasjudan. Na mimea yenye kutambaa na miti inanyenyekea. Was rafa'aha wa wada al Na mbingu ameziinua na ameweka mizani. Al la fil mizaan. Ili msidhulumu katika mizani. Wa aqimul wazna bil qisti wa Na mizani kwa haki wala msipunje katika mizani. Wal arda wada'aha lil anam. Na ardi ameweka kwa ajili ya viumbe. فاكهه ونخل ذات الاكمام ومو يا وماتوندا نا متende nyemafumba والحبذ العصف والريحان نانافاكا zenye makapi na rehani فابي ايي basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayekanusha? Khalaqal insana min solsalin kal fakhar Amemuomba mtu kwa udongo wa kinamo. Wa khalaqal janna min na akaomba majini kwa ulimi wa moto bas ini iki kachana neema za Mola wenu mlezi mnayoi kanusha rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain Mola mlezi wa mashariki mbili na magharibi mbili. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaththiban? Basiniipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayekanusha? Anaziendesha bahari mbili zikutane. Bainahuma yao pepo pizo hizi zisinge ipi katika neema za mwana wenu mlezi mnayoi kanusha yakhruju minhumal lu'lu katika hizo bahari mbili zinatoka lulu na marjani basi ipi katika neema za mula wenu mlezi mnayoi kanusha wala huljawaril mun na ni vyake yeye hivi viendavyo baharini vilivyoundwa kama vilima fabi ayi ala'i rabbikuma tukaththiban basini ipi katika neema za mola wenu mlezi mnayokanusha kullu man 'alayha fan kila kilioko juu yake kitatoweka wayabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram atabakia mwenyewe Mola wako mlezi mwenye utukufu na ukarimu. Fa bi ayi ala rabbikuma ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha kanusha? Yes man fi samawati wal ard kullu yawmin huwa fi Vinamomba yeye vilivyomo katika mbingu na ardhi ila siku ye yumo katika mambo Fabi alai basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoekanusha sanafrughu lakum Tutako hisabuni yenye makundi mawili. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukaththiban Bas ini pika cha neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha? Ya ma'sharal jinni wal inistata'tum in an min aqtaris samawati wal ardi fan la tanfuduna illa bisultan enyi makundi ya majini na watu mkiweza kupenya kwenye mbingu na ardhi basi penyeni mtapenya ila kwa kupewa madaraka sabi basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi نَيُّكَ نُشَاء يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شَوَاظٌ مِنَ النَّارِ وَنُحَاسٌ fala tantasrun mtapelekewa mwako wa moto na shaba wala hamtashinda fa bi ayyi ala'i rabbikuma katika neema za wenu mlezi mnayoikanusha fa idhan shaqatis sama'u fa kanat itakapopasuka Itakaposuka mbingu ikawanyekundu kama mafuta Fabi ayyi katika neema za Mwana wenu mlezi mnayoikanusha Fayawma la yusalu an insu wala jan siku hiyo hataulizwa dhambi zake mtu wala jini fa bi ala bibikuma tukadziban ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha Yu'raful mujrimuna bi simahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam wakosefu wa kwa alama zao basi watashikwa kwa nywele zao za utosini na kwa miguu basi ni ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha hazihi jahannam yukathibu hii ndiyo jehanamu ambayo wakosefu wakikanusha yatufuna bainaha wa, wa baini hamimin an watakuwa wakizunguka baina ya hiyo na maji ya moto yanayochemka. Fa bi ayi Basini ipi katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha kanusha? Na mwenye kuogopa kusimamishwa mbele ya Mola wake mlezi atakuwa pata bustani mbili. Fabi ayyi ala rabbikuma tukaththiban Basini iki katika neema za Mola wenu mlezi mnayoekanusha Bustani zenye matawi yaliyotanda. Fabi ayyi ala ye rabbikum matukathiban bas katika neema za Mola wenu mlezi mnayoikanusha fihi ma'inan tajriyan ndani yake zimo chemcheme mbili zinazopita fa bi ay Ina Rabbikuma tukadhiban Bas iniipi katika neema za mula wenu mlezi mnayoikanusha Fihi ma min kullu faakihatin zawjan huma katika kila matunda zimo na mna mbili fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaththiban bas iniipi katika Nema za mola wenu mlezi mnayoikanusha muttakiina ala furushin bata'iha min istabraq Wajana aljannatain da wae wamegemea matandiko yenye vitana ya hariri nzito na matunda ya bustani hizo yapo karibu fabi ala ya rabbikuma tukaththiban ipi katika neema za mwala wenu mlezi mnayoikanusha fiinn qasirat at-tarfi lam yatmithhunna insun qablahum wala janan umma watquwamo wanawake watulizao wa macho yao أjava غوسا mtu kabla yao wala jini fabi ay alaa rabbikum matakathiban ipi katika neema za mwala wenu mlezi mnayoi kanusha ka'annahunnal kama kwamba wao ni yakuti na marjani fabi ayyi ala'i rabbikuma tukathiban basiniipi katika neema za mwala wenu mlezi zi mnayoikanusha hal jazaa ihsani illa -ihsani. kuwa malipo ya ihsani ay rabbikuma ipi katika neema za mula wenu mlezi mnawekanusha wa jannatan na zaidi ya hizo zipo bustani nyingine mbili Fabi ala'i rabbikuma bas ini ipi katika neema za mula wenu mlezi lezi mnayoikanusha mudahan zakijani kibivu sabi ayi ala rabbikuma tukadziban basini piki kachikane na chemchem mbili -chem zinazofurika fa bi ayyi ala rabbikuma ipi katika neema za mula wenu mlezi mnayeikanusha fihi mafakihatu wa nakhlu wa ruman imohumo miti ya matunda na mitende na mikomomanga. Thabi ayala ipi katika neema za mula wenu mlezi mnayoikanusha na khairatun hisaan umma ala'i rabbikuma ipi katika neema za wenu mlezi maqosuratin fil khiyam wanawake wazuri wanaotawishwa katika mahema sabi ay ala rabbikuma tukadhban katika neema za wenu mlezi mnayoikanusha lam yatumithun ins qablahum wala jan ajawa gusa mtu wala jini kabla yao fabi ayi ala'i rabbikuma tukaththiban bas ini ipi katika neema za wenu mlezi mnayoi kanusha muttakiina ala rafrafin khodrin wa abqarin hisan wamegemea juu ya matakia kijani na mazuli ya mazuri fa bi ayi ala rabbikuma tukathiban bas ipi katika neema za mola wenu mlezi mnayoikanusha tabarakasmu rabbik dhil jalali wal limetukuka jina la Mola wako mlezi mwenye utukufu na ukarimu